Службовий вхід виявився зачиненим. І коли його нарешті відчинили, служба вже закінчилася. Хепенстол стояв у колі хористів і церковних служителів та з жаром картав нещасного Гарольда. Я застав завершення його палкої промови. «Гидкий хлопчисько, як ти насмілився? У мене дуже чутлива шкіра. Яке мені діло до твоєї шкіри? Хтось підкинув мені жука за комір». «Яка нісенітниця? Я відчував, як він там повзав. Дурниці!» Так, звучить не дуже переконливо. Почув я чийсь голос. Поруч зі мною стояв стегалс, хай йому грець. На ньому був білосніжний стихар, чи сутана, чи як воно там на них називається, і обличчя його мало суворий і докірливий вираз. Я суворо на нього поглянув, але цей нахаба і бровою не повів. «Це ви підкинули йому жука за комір», – вигукнув я. «Я?» – відповів Стеглс. «З чого ви взяли?» Долю Гарольда було вирішено, і Хепенстол оголосив свій вердикт. «Я не вірю жодному твоєму слову, негідний хлопчисько. Я тебе попереджав, моє терпіння вичерпалося. Тебе виключено з хору. Іди геть, нещасний!» Стеглс потягнув мене за рукав. «У такому разі», – сказав він. «Ваші ставки, розумієте? Мені дуже шкода, але ваші гроші пропали, старина. Треба було робити ставку прямо перед забігом. Я завжди казав, що це найнадійніший спосіб. Я зміряв його довгим поглядом. Не скажу, щоб він був надто люб'язним. «А ще кажуть про чесну гру», – сказав я, намагаючись вкласти в свої слова якнайбільше отрути. Дживс прийняв удар гідно». Але думаю, в глибині душі був уражений. Містер Стеглс надзвичайно винахітливий молодий джентльмен, сер. Ви хочете сказати, шахра яких світ не бачив? Мабуть, це точніше визначення. Тим не менше, у великому спорті такі трюки трапляються часто і тут уже нічого не вдієш. Я захоплююсь вашою незламною стійкістю, Дживсе, Дживс вклонився. Тепер уся надія на місіс Пенворті, сер. Якщо вона виправдає захоплені відгуки містера Літла та підтвердить свій високий клас, наш виграш компенсує втрати. Слабка втіха, адже ми розраховували зірвати великий куш. У нас є можливість завершити сезон із позитивним балансом, сер. Перед від'їздом я переконав містера Літла зробити від імені нашого синдикату, в який ви люб'язно мене включили, сер, невелику ставку на переможця в бігу з яйцем. «На Сару Мілз? Ні, сер. На темну конячку. На неї пропонують дуже вигідні виплати. Я маю на увазі Пруденс Бакстер, сер, доньку головного садівника його світлості. Її батько запевняє, що в неї надзвичайно тверда рука. Щодня вона приносить йому кухоль пива на обід, а за його словами, жодного разу не пролила ані каплі». Що ж, виглядає на те, що рука в цієї пруденс і справді міцна Але як щодо швидкості? З такими досвідченими суперницями, як Сара Мілс, усе вирішить швидкість Тут без гарних спринтерських якостей не обійтися Прекрасно розумію, що в неї не надто багато шансів на перемогу, сер Але все ж, на мій погляд, варто ризикнути Ви, сподіваюся, зробили ставку і на призове місце? Так, сер і на перемогу, і на призове місце Тоді все гаразд Я знаю, що ви ніколи не помиляєтеся Щиро дякую, сер. Зазвичай я намагаюся триматися подалі від шкільних свят Смертельна нудьга Але тут справа була настільки серйозною, що я подолав себе і вирушив до парку Мої побоювання щодо обогості заходу цілком виправдалися День видався погожим, і в парку не було деяблуку впасти від місцевих селян. Діти снували туди-сюди. Я пробирався крізь натовп до місця фінішу забігу в мішках, коли раптом якась дівчинка взяла мене за руку. Ми не були представлені, але вона, очевидно, вирішила, що мені буде цікаво послухати про її ляльку, яку вона щойно виграла в лотереї «Тягни на щастя». І почала безперервно щебетати про неї. Її звати Гертруда, сказала вона. Щовечора я буду її роздягати і вкладати спати, а вранці будити і вдягати, а ввечері знову роздягати і вкладати спати, а наступного ранку будити і вдягати. Послухай, дорогенька, сказав я. Усе, що ти кажеш, надзвичайно цікаво, але чи не можна трохи коротше? Мені обов'язково треба подивитися, як закінчиться цей забіг.